Розділ двадцять восьмий. Поява троянд. Але троянди не були доставлені. Коли Льюішем повернувся від Вігорса, була вже майже сьома. Він увійшов до будинку з калатаючим серцем. Він чекав, що Етель зустріне його схвильована, а троянди стоятимуть на найвиднішому місці. Але її обличчя, як і раніше, було блідим і змарнілим. Це його так вразило, що слова привітання завмерли в нього на губах. Він був ошелешений. Він увійшов до вітальні. Але троянд там не було. Етель пройшла в кімнату і стала до нього спиною, дивлячись у вікно. Він довше не міг залишатися в невіданні. Він був зобов'язаний запитати, хоча відповідь знав наперед. «Нічого не приносили?» Етель глянула на нього. «А що, на твою думку, могли принести?» «Так, нічого». Вона знову почала дивитися у вікно. «Ні», – повільно сказала вона, – «нічого не приносили». Він намагався знайти слова, які могли б полегшити примирення, – але нічого не міг придумати. Доведеться почекати, поки принесуть троянди. Щоб якось згаяти час до вечері, він витягнув свої книжки. За вечерєю, що пройшла холодно і церемонно, вони обмінювалися лише необхідними надмірно вічливими зауваженнями. Розчарування і роздратування знову затьмарили душу льюєшима. Він злився на весь світ, навіть на неї. Він бачив, вона все ще вважає, що він сердиться. І за це він сердився на неї. Він знову взявся за книжки, а вона допомагала служниці мадам Гедоу прибирати зі столу, коли почувся стукіт біля вхідних дверей. «Нарешті принесли», – сказав він собі з радісним полегшенням, – і встав, не знаючи, піти йому чи залишитися свідком того, як вона прийме подарунок. Служниця зараз була явно недоречною. Але тут він почув голос Чеффері і тихо вилаявся про себе. Тепер, якщо принесуть троянди, доведеться прослизнути в коридор, перехопити їх і віднести у спальню через двері з коридору. Зовсім ні до чого Чеффері їх бачити. Він здатний метнути таку стрілу глузування, яка на все життя встромиться в пам'ять. Люїшем намагався дати гостю зрозуміти, що не дуже радий його візиту. Але Чеффері перебував у такому благодушному настрої, що його запал не могли охолодити ніякі холодні прийоми. Не чекаючи запрошення, він безцеремонно сів у те крісло, яке йому більше за інших припало до смаку. Люєшими і раніше всіляко приховували від містера і місіс Чефері свої сімейні негаразди. Тому й сьогодні, нічого не підозрюючи про сварку, Чефері взявся без опину базікати. Він виняв дві сигари. – Найшла на мене така фантазія, – сказав він. – Нехай, думаю, цього разу чесна людина викорить добру сигару. Або, якщо хочете, навпаки, добра людина – чесну сигару. Беріть одну. Ні? Вже ці ваші сувори правила. Ну що ж, мені ж краще. Але, насправді, мені було б так само приємно, якби її викорили ви. Бо нині мене просто долає щедрість. Він обережно зрізав кінчик сигари, церемонно запалив її, почекавши, поки обгорить на сірнику фосфор, і цілу хвилину мовчав, випускаючи величезні клуби диму. А потім заговорив знову, супроводжуючи свої слова різноманітними і красивими кільцями диму. «Досі», – сказав він, – я плутував лише через дрібниці. Оскільки Льюішем нічого не відповів, він, помовчавши, продовжив свою думку. На світі існують три категорії чоловіків, мій хлопчику, тільки три, а жінок – лише одна категорія. Є чоловіки щасливі, є шахраї і є дурні. Гібридні типи я до уваги не беру. Що ж стосується шахраїв і дурнів, то вони, по-моєму, дуже схожі між собою. Він знову замовк. Напевно, схожі. Байдуже відгукнувся люішем і похмуро втупився в камін. Чеффері уважно його роздивлявся. Я проповідую. Сьогодні ввечері я проповідую особливу мудрість. Оголошую мої давні і заповітні думки, тому що, як ви незабаром зможете переконатися, у мене сьогодні особливий день, а ви слухаєте мене неуважно. люйшем підняв очі. День народження? – запитав він. – Дізнаєтеся потім. Я говорив про мої найтонші спостереження над шахраями і дурнями. Я давно переконався в абсолютній необхідності праведного життя, якщо людина хоче бути щасливою. Для мене це така сама істина, як те, що в небі є сонце. Вас це дивує? Бачте, це не зовсім збігається. Так, я знаю, я поясню все. Дозвольте мені спочатку розповісти вам про щасливе життя». Слухайте ж мене, ніби я лежу на смертному одрі, і це був би мій прощальний подарунок. Насамперед, чесність розуму. Досліджуйте явище і міцно стійте на тому, що ви вважаєте справедливим. Не дозволяйте життю захоплювати вас ілюзіями та чудесами. Природа сповнена жорстких катастроф. Людина – це фізично вироджена мавпа. Кожна жага, кожен інстинкт потребують приборкання. Порятунок, якщо тільки він взагалі буває, не в природі речей, а в природі людини. Цій неприємній істині ви повинні дивитися в очі. Сподіваюся, ви стежите за моєю думкою. Продовжуйте, відгукнувся Люішем, забуваючи про троянди зі студентської любові до суперечок. У юності – вчення і жага знань, наприкінці юності – честолюбство, на початку зрілості – кохання, а не театральна пристрасть. Чефері вимовив це особливо урочисто і виразно, багатозначно піднявши вгору худий довгий палець. Потім шлюб, коли люди ще молоді і скромні, потім діти – і наполеглива чесна праця заради них, а заразом і на благо держави, у якій вони живуть. Життя – сповнене самопожертви, а на заході сонця – законна гордість. Ось що таке щасливе життя. Можете мені повірити, саме це і є щасливе життя, правильна форма життя, вироблена для людини природним добором за весь час існування людства на землі так людина може прожити щасливо від колиски до могили принаймні відносно щасливо а для цього потрібні всього три умови здорове тіло здоровий дух і здорова воля здорова воля повторивши заключні слова чеффері на секунду замов Будь-яке інше щастя не міцне. І коли люди стануть по-справжньому мудрими, вони всі будуть прагнути до такого життя. Слава, багатство, мистецтво. Індіанці поклоняються божевільним, і ми теж до певної міри шануємо людей неповноцінних. А я стверджую, ті люди, які не ведуть цього щасливого життя, шахраї або дурні. Фізичну потворність, знаєте, я теж вважаю свого роду дурістю. «Так», – подумавши, погодився люєшим. «Мабуть, ви маєте рацію». Дурний він не щастить через брак розуму. Він помиляється у своїх розрахунках, спотикається, шкутельгає. Будь-яка лицемірна або тріскуча фраза може збити його з пантелику». Пристрасть він пізнає лише з книжок, а дружину бере – з будинку розпусти. Він свариться через дрібниці, погрози його лякають, марнославство спокушає. Він засліплений і тому робить промахи. Шахрай же, якщо він не дурень, зазнає банкрутства в променях світла. Багато шахраїв водночас є дурнями, Більшість, якщо правду говорити, але не всі. Я знаю, я сам Шахрай, але не дурень. Нещастя Шахрая полягає в тому, що в нього немає волі і відсутній стимул до пошуку власного вищого блага. Він має відразу до наполегливості. Вузький шлях і тісні ворота. Шахрай не може в них протиснутися, а дурень не здатний їх відшукати. Останні фрази Чефері Льюішем пропустив повз вуха, Бо на дворі знову пролунав стукіт. Він підвівся, але Етель його випередила. Він, як міг, приховав своє занепокоєння І з полегшенням зітхнув, коли почув, Що парадні двері зачинилися, А Етель пройшла з коридору прямо в спальню. Тоді він знову повернувся до Чеффері. «Чи спадало вам коли-небудь на думку?» «Ні з того, ні з сього», – запитав Чеффері, «що переконання не можуть слугувати причиною дій, як залізнична карта не може бути причиною пересування потяга». «Що?» – перепитав Люєшем. «Карта, рух, потяги?» «Так, звісно, тобто зрозуміло ні». «Саме це я й хочу сказати», – продовжував Чеффері. «Ось так і з Шахраєм. Ми не дурні, тому що ми все це усвідомлюємо. Але он там пролягає дорога, звивиста, важка, сувора, дорога суворого, міцного щастя. А осторонь пролягає чудова стежка, зелена, мій хлопчику, тіниста, як пишуть поети». Але на ній серед квітів схована пастка. Крізь розсумні двері пройшла повертаючись етель. Вона глянула на люішима, постояла трохи, сіла в плетене крісло, немов бажаючи знову взятися за залишене на столі шиття, але потім підвелася і повернулася до спальні. Чефері продовжував просторікувати про швидкоплинну природу пристрасті і всіх інших гострих і сильних переживань, але думки Люїшима були зайняті долею букета. Тому багато того, що говорив Чефері, він пропустив повз вуха. Чому Етель повернулася до спальні? Чи можливо що? Нарешті вона знову увійшла до вітальні, але сіла так що йому не було видно її обличчя. Якщо можна щонебудь протиставити такому щасливому життю, то тільки життя шукача пригод, говорить Чеффері. Але кожен шукач пригод має благати в Бога ранньої смерті, бо пригоди приносять із собою рани. Вони призводять до хвороб, а хвороби у житті, а не в романах, гублять нервову систему. Нерви не витримують. І що ж тоді, по-вашому, мій хлопчик? Ш що це? запитав Люїшем. З вулиці знову стукали. Не звертаючи уваги на потік премудростей, Люїшем вибіг і відчинивши двері, впустив одного джентльмена, приятеля мадам Гедоу, який, пройшовши коридором, попрямував униз сходами. Коли Льюішем повернувся в кімнату, Чеффері вже зібрався йти. «Я міг би ще поговорити з вами», – сказав він, – «але ви, я бачу, чимось стурбовані. Не буду докучати вам з догадками. Коли-небудь ви згадаєте». Він не договорив і поклав руку на плече Льюішема. Можна було подумати, що він чимось ображений. В інший час Люйшем постарався би його умилостивити, але цього разу навіть не став вибачатися. Чефері повернувся до Етель і хвилину з цікавістю дивився на неї. Прощавай, сказав він, простягнувши їй руку. На порозі Чефері тим самим цікавим поглядом окинув Люйшем, і здавалося, хотів було щось сказати але тільки промовив «Прощавайте». Щось у його поведінці було таке, що змусило Льюішима затриматися біля дверей, дивлячись услід, слід зникаючій постаті свого тестя. Але одразу думка про Троянди змусила його забути про все інше. Коли він повернувся до вітальні, Етель сиділа перед своєю друкарською машинкою, перебираючи клавіші. Вона одразу ж підвелася і пересіла в крісло, загорнувшись у шаль. Шаль закривала їй обличчя. Він запитально дивився на неї. Отже, троянди так і не принесли? Він був страшенно розчарований і страшенно злий на молоду продавчиню в чорному. Він глянув на годинник, потім узяв книжку і удав, ніби читає. Але подумки вигадував дошкульну промову, яку він завтра виголосить у квітковій крамниці. Він відклав книжку, узяв свій чорний портфель, машинально відкрив його і знову закрив. Потім крадькома поглянув на етель і побачив, що вона крадькома теж поглядає на нього. Вираз її обличчя був йому не зовсім зрозумілий. Він метушливо попрямував до спальні і зупинився на порозі, як укопаний. У кімнаті пахло трояндами. Аромат був такий сильний, що Люішим навіть визирнув за двері, сподіваючись знайти там коробку, таємниче доставлену до їхнього порогу. Але в коридорі запаху троянд не було. Раптом він побачив, щось загадково біліє на підлозі біля його ноги, і, нахилившись, підняв кремову пелюстку троянди. З хвилину він стояв із пелюсткою в руці, вражений. Він помітив, що скатертина на туалетному столику лежить якось не так і миттєво пов'язав цю обставину зі знайденою пелюсткою. За два кроки він був біля столика, підняв скатертину. І що ж? Там лежали його троянди, зламані пом'яті. У нього перехопила подих, як у людини, яка пірнула в холодну воду. Він так і застиг, схилившись, тримаючи в руці край скатертини. У напіввідчинених дверях з'явилася етель. Вираз її блідого обличчя був якимось новим. Він подивився їй прямо в очі. «Для чого ти поклала сюди мої троянди?» – запитав він. Вона в свою чергу втупилася на нього. Її обличчя відображала його здивування. «Навіщо ти поклала сюди мої троянди?» – перепитав він. Твої троянди, вигукнула вона. Як? Значить, це ти їх прислав. Розділ 29. Шипи і троянди. Він так і залишився стояти, зігнувшись, не зводячи з неї очей і повільно усвідомлюючи сенс її слів. І раптом він зрозумів, за першого ж проблиску розуміння на його обличчі, вона з переляку скрикнула, опустилася на маленький стілець і, повернувшись до нього, спробувала заговорити. «Я!» – почала вона і зупинилася, у розплачі махнувши рукою. «О!» Він випростався і стояв, дивлячись на неї. Перекинутий кошик із трояндами валявся між ними. «Ти вирішила, що їх надіслав хтось інший?» – запитав він, намагаючись осягти, перевернути всесвіт. Вона відвела погляд. «Я не знала», – видихнула вона. «Пастка, чи могла я здогадатися, що їх надіслав ти?» «Ти думала, що їх надіслав хтось інший», – сказав він. «Так», – відповіла вона. «Я так подумала». Хто? Містер Бейнс, цей хлопчисько. Так, цей хлопчисько. Ну, знаєш. Люїшем озирнувся, намагаючись осягнути незбагненне. Ти хочеш сказати, що була люб'язна з цим молодиком за моєю спиною? запитав він. Вона відкрила рот, щоб відповісти, але не знайшла слів. Блідість стерла останні сліди фарб з його обличчя. Він засміявся, потім сцепив зуби. Чоловік і дружина дивилися один на одного. «От уже ніколи не думав», – промовив він абсолютно рівним тоном. Він сів на ліжко і з якимось похмурим задоволенням придавив ногами троянди, що лежали на підлозі. «От уже не думав», – повторив він, – і штовхнув ногою легкий кошик, який, обурено підстрибуючи, вилетів крізь розсувні двері у вітальню, залишивши за собою слід і скривав червоних пелюсток. Хвилини дві вони сиділи мовчки, а коли він знову заговорив, голос його звучав хрипко. Він повторив фразу, яку виголосив під час ранкової сварки. «Ось що!» – почав він і відкашлявся. «Ти, можливо, думаєш, що я маю намір терпіти, але я цього не потерплю». Він глянув на неї. Вона сиділа, дивлячись прямо перед собою, не роблячи спроби виправдатися. «Коли я кажу, що не потерплю, – пояснив Люїшем, це не означає, що я маю намір влаштовувати скандали і сцени». Сваритися, сердитися, можна за інше. І тим не менш жити разом. Це ж зовсім інше. Ось вони мрії, ілюзії. Подумати, скільки я втратив, через це прокляте одруження. А тепер ще. Ти не розумієш, ти ніколи не зрозумієш. І ти не розумієш, промовила Етель плачучи, але не дивлячись на нього і не піднімаючи рук, що безпорадно лежали на колінах. Ти нічого не розумієш. Починаю розуміти. Він помовчав, збираючись із силами. За один рік, сказав він, усі мої надії, усі мої задуми пішли димом. «Я знаю, я був злим, дратівливим, я це знаю, я розривався надвоє, але ці троянди купив тобі я». Вона подивилася на троянди, потім на його біле обличчя, трохи хитнулася в його бік і знову застигла в нерухомості. «Я думаю про одне. Я давно зрозумів, що ти людина порожня» що ти не здатна мислити, не здатна відчувати так, як мислю і відчуваю я. Я намагався примиритися з цим, але я думав, що ти мені вірна. «Я вірна!» – вигукнула вона. «І ти вважаєш? Ти пхаєш мої троянди під стіл!» І знову зловісне мовчання. Етель заворушилася. Він повернувся до неї, бажаючи подивитися, що вона має намір робити. Вона дістала хустинку і почала терти нею сухі очі. Спочатку одне око, потім інше. Потім вона почала схлипувати. «Я, вірна, у всякому разі так само, як ти», – сказала вона. Люйшем був обурений. Але потім вирішив не звертати уваги на її слова. «Я б стерпів це, я б стерпів усе, якби ти була мені вірна, якби я міг бути впевнений у твоїй відданості. Я дурень, я знаю, але б я примирився б з тим, що мені довелося кинути свою роботу, відмовитися від надії на кар'єру, якби тільки я був впевнений у тобі». «Я! Я дуже любив тебе!» Він замок, раптом відчувши, що стає жилюгідним, і поспішив захиститися гнівом. «А ти обманювала мене? Як давно, наскільки? Це не має значення. Ти мене обманювала. Кажу тобі!» Він почав жестикулювати що я ще не настільки твій раб і не настільки дурень, щоб стерпіти і це. Вже таким-то дурним не зробить мене жодна жінка. Що стосується мене, то все скінчено. Все скінчено. Ми одружені, але це не має значення. Будь ми хоч 500 разів одружені. Я не залишуся з жінкою, яка приймає квіти від іншого чоловіка. Я не приймала. Сказала Етель. Люїшем дав волю люті. Схопивши пучок троянд, він, тремтячий, простягнув їх їй. А це що? викрикнув він. Він подряпався до крові шипом троянди, як подряпався колись, зриваючи гілку терну. Я їх не приймала, сказала Етель. Я не винна, що їх принесли. Тьху, розсердився Люїшем. «Який сенс сперечатися і заперечувати? Ти їх прийняла, вони в тебе. Ти хотіла схитрувати, але видала себе. І нашому життю, і цьому, він вказав на меблі мадам Гедоу. Усьому прийшов кінець». Він глянув на неї і з гірким задоволенням повторив «Кінець». Вона подивилася йому в обличчя, але він був непохитний. «Я не хочу більше жити з тобою», – пояснив він, щоб не залишилося сумнівів. «Наше спільне життя скінчилося». Вона перевела погляд з його обличчя на розкидані троянди і продовжувала дивитися на них. Вона більше не плакала. Обличчя її було мертвотно-білим, червоними залишалися тільки повіки». Він висловив свою думку інакше. «Я йду. І навіщо ми тільки одружилися?» – розмірковував він. «Але! Вже цього я ніяк не очікував!» «Я не знала!» – викрикнула вона з несподіваною силою в голосі. «Я не знала! Що мені було робити? О!» Вона замовкла і, сцепивши руки, подивилася на нього, Страждальним, відчайдушним поглядом. Люїшем залишався невблаганно ворожим. Мене це не цікавить, заявив він у відповідь на її німе благання. Цим усе вирішено. Ось цим. Він вказав на розкидані квіти: Чи не байдуже мені сталося щось, чи не сталося? Хай там як. Я не серджуся, я радий, розумієш? Цим усе вирішено. Чим швидше ми розлучимося, тим краще. У цій спальні я більше не проведу жодної ночі. Зараз я віднесу мою скриню і валізу у вітальню і буду пакувати речі. Сьогодні я спатиму в кріслі або сидітиму і думатиму. А завтра розрахуюся з мадам Гедоу і піду. Ти ж можеш повернутися. До свого шарлатанства. Він помовчив кілька секунд. Вона була мертвотно нерухома. Ти домоглася, чого хотіла. Адже ти хотіла повернутися, коли в мене не було роботи. Пам'ятаєш? Твоє місце у легіона досі не зайнято. Мені все одно, кажу тобі, мені все одно. Не в цьому справа. Йди своєю дорогою, а я піду своєю. Розумієш? А вся ця гидота, все удавання, коли люди живуть разом і не люблять одне одного. Я тебе більше не люблю, так і знай. Тож можеш більше не думати. Усе це скінчиться раз і назавжди. Що ж стосується нашого шлюбу, то його я не ставлю ні в що. З фікції нічого, крім фікції, не вийде». Це обман, а обману має настати кінець, а отже і кінець усьому. Він рішуче підвівся, відкинув троянди зі свого шляху і поліз під ліжко за валізою. Етель, нічого не відповівши, продовжувала сидіти нерухомо і стежила за ним. Валіза чомусь відмовлялася вилазити і люєшим, порушивши похмурість хвилини, напівголосно пробурмотів. «Піди сюди, чорт би тебе побрав!» Витягнувши валізу, він жбурнув її у вітальню і повернувся за жовтою скринею. Він вирішив складати речі у вітальні. Коли він виніс зі спальні всі свої пожитки, він із рішучим виглядом зачинив за собою розсумні двері. Зі звуків, що пролунали після цього, він зрозумів, що вона кинулася на ліжко, і це наповнило його душу похмурим задоволенням. Він постояв, прислухаючись, а потім почав методично укладати речі. Перший вибух люті, породжений раптовим відкриттям, минув. Тепер він чітко уявляв собі, що піддає Етель тяжкому покаранню, і ця думка приносила йому задоволення. Існувало також дивне задоволення від того, що такий несподіваний поворот, подій, поклав край усім цим болісним недомовкам і взаємним образам. Але мовчання по інший бік розсумних дверей тривожило, і він, щоб красномовніше висловити свою рішучість, навмисне намагався шуміти, стукав книжками і чистив одяг. Це було близько дев'ятої. Об одинадцятій він усе ще продовжував складати речі. Темрява несподівано насунулася на нього. Розважлива мадам Гедоу мала звичку рівно об одинадцятій вимикати газ. Відступала вона від цього правила лише в ті вечори, коли в неї бували гості. Він поліз у кишеню посірники, але сірників там не виявилося. Він пошипки вилаявся. Для таких випадків у нього була припасена газова лампа, а в спальні зберігалися свічки. У етель горіла свічка. Між розсувними дверима з'явилася смуга яскраво-жовтого світла. Він став пробиратися до каміна і, обережно намацуючи дорогу, між колись кумедних прикрас меблювання мадам Гедоу, боляче стукнувся боком об якесь крісло. На каміні сірників не було. Прямуючи до комода, він мало не впав на свою розкриту валізу. У німі люті він ще раз штовхнув ногою кошик з-під троянд. На комоді сірників теж не виявилося. У етель у спальні, звісно, є сірники, але увійти туди він не може. Мабуть, ще доведеться просити їх у неї, бо вона мала звичку носити сірники в кишені. Нічого не залишалося, як припинити пакувати речі. Зі спальні не лунало жодного звуку. Він вирішив влаштуватися в кріслі і заснути. Він обережно дістався крісла і сів. З хвилину він продовжував прислухатися, потім заплющив очі і приготувався спати. Він почав думати про те, що буде завтра. Уявив собі сцену з мадам Гедоу і пошуки нової холостяцької квартири, у якому районі міста краще підшукати житло. Труднощі, які чекають на нього у зв'язку з перевезенням багажу, неприємності, що чекають на нього під час пошуків квартири, виросли в його уявленні до гігантських розмірів. Усе це його страшенно дратувало. Цікаво, чи Етель теж збирає речі? А що вона має намір робити? Він прислухався. Жодного звуку. Як там тихо? Як там напрочу тихо? Що вона робить? При цій думці він забув про всі неприємності, що чекають на нього завтра. Він тихенько піднявся і прислухався, але негайно знову сердито сів на місце і спробував заспокоїти недоречну цікавість, пригадуючи всі свої біди. Йому було нелегко зосередитися на цій темі, але нарешті пам'ять йому підкорилася. Однак неперелік власних образ пригадався йому. Йому дошкуляла безглузда думка, що він знову поводився несправедливо щодо Етель, що він знову був нестриманий і злий. Він робив відчайдушні спроби знову викликати недавній приплив ревнощів Усе марно. Її відповідь, що вона вірна йому – у всякому разі, так само, як він їй, не виходила в нього з голови. Він не міг відігнати від себе думки про її подальшу долю. Що вона має намір робити? Він знав, що вона звикла в усьому покладатися на нього. Боже милостивий! Раптом вона щонебудь накоїть. З великими труднощами йому вдалося нарешті зосередитися на думці про Бейнса. Він знову відчув ґрунт під ногами. Хоч би що з нею сталося, вона на це заслужила. Заслужила. Але рішучість знову відступила. Ним знову оволоділи докори сумління і каяття, які він відчував уранці. Він хопився за думку про Бейнса, як потопаючий хапається за мотузку, і йому полегшало. Деякий час він розмірковував про Бейнса. Він його жодного разу не бачив, тому його уява мала простір. Нестерпною перешкодою до помсти за свою честь здавалася йому та обставина, що Бейнс ще зовсім хлопчик, можливо, навіть молодший за нього. Питання, що станеться з Етель, знову виринуло на поверхню. Він боровся із собою, Змушував себе не думати про це Ні, він не буде про це думати Це була її справа Гнів його охолонув Але він відчував, що все одно іншого шляху для нього вже немає Зробленого не повернеш Якщо ти примиришся з цим, говорив він собі Значить, ти стерпиш усе, що б не сталося А є такі речі які терпіти не можна. Він уперто чіплявся за цю думку, однак, що саме він не має наміру терпіти, він сказати не міг. У глибині душі він це усвідомлював. Але в всякому разі вона, мабуть, з ним кокетувала». Він чинив опір відчуттю справедливості, що оживало в ньому, не чомусь найганебнішому, найнижчому, і намагався уявити її поруч із Бейнсом. І знову вирішив, що треба заснути. Але його втома не присипляла, а навпаки – розбурхувала. Він спробував рахувати, спробував перебирати в пам'яті атомні ваги хімічних елементів, аби тільки не думати про неї. Він здригнувся і відчув, що замерз, сидячи в незручній позі в жорсткому кріслі. Виявляється, він задрімав. Він подивився на жовту смугу між розсувними дверима. Світло ще горіло, але якось мерехтіло при цьому. Напевно, свічка вже догоряє. Цікаво, чому так тихо? Чому він раптом відчув страх? Він довго сидів, напружено витягаючи в темряві шию, прислухаючись, сподіваючись вловити який-небудь звук. Йому прийшла в голову безглузда думка, що все, що сталося, трапилося давним-давно. Він її відігнав. Відігнав він і дурне відчуття, ніби сталося щось непоправне. Але чому навколо так тихо? Нарешті він підвівся і, повільно, намагаючись не шуміти, почав пробиратися до розсувних дверей. Приклавши вухо до жовтої щілини, стояв, прислухаючись. Він не чув нічого, навіть розміреного дихання сплячого. Він помітив, що двері прикриті нещільно, тихенько штовхнув одну половинку і безшумно її посунув. Ні звуку. Він відчинив двері ширше і зазирнув у спальню. Свічка зовсім догоріла, гніт плавав у воску і коптив. Етель, напівроздягнена, лежала на ліжку і тримала в руці біля самого обличчя троянду. Він стояв із білим як рейда обличчям, не зводячи з неї очей, боячись поворухнутися, і напружено прислухався. Але навіть зараз не чув її дихання. В усякому разі статися нічого не могло. Просто вона спить. Потрібно піти, поки вона не прокинулася. Якщо вона побачить його, він знову подивився на неї. В її обличчі було щось. Він підійшов ближче, уже не дбаючи про те, щоб його кроки були безшумними, і нахилився над нею. Навіть зараз вона, здавалося, не дихала. Він побачив, що вії в неї все ще мокрі. Мокрою була й подушка під її щокою. Її бліде, заплакане обличчя вразила його. Йому раптом нестерпно стало її шкода. Він забув про все, крім цієї жалості і того, що глибоко її образив. У цей момент вона заворушилася і назвала його одним з тих ласкавих імен, які постійно придумувала для нього. Він забув, що їм належало розлучитися назавжди. Він відчував лише величезну радість. Вона ворушиться і говорить. Ревнувшив, як не бувало. Він упав на коліна. «Кохана!» – прошепотів він. «Ти здорова!» Я, я не чув твого дихання. Я не чув, як ти дихаєш. Вона здригнулася і прокинулася. Я був в іншій кімнаті, тремтячим голосом продовжував Люїшем. Кругом було так тихо, я злякався. Я не знав, що сталося. Кохана Етель, кохана, ти здорова? Вона швидко сіла і уважно подивилася в обличчя Люїшема. О, дозволь мені пояснити тобі, благально сказала вона. Будь ласка, дозволь мені пояснити, адже це все дрібниці, дурниці. Ти не хочеш мене вислухати, ти не хочеш мене вислухати, це несправедливо, не вислухавши. Люїшем обійняв її. Кохана, сказав він, я знав, що це дрібниці, я знав, я знав, я знав. Вона говорила, схлипуючи, «Усе так просто. Містер Бейнс, щось у його манерах. Я знала, що він може зробити дурість, але мені так хотілося допомогти тобі». Вона зупинилася. На мить їй, немов у спалаху блискавки, уявився один нерозсудливий вчинок, про який не варто було й згадувати. Це була випадкова зустріч, дурна фраза, і одразу переляк, відступ. Вона б сказала про це, якби знала, як пояснити. Але вона не знала. Вона зволікала. І врешті-решт вирішила не говорити. Вона продовжувала. «Я вирішила, що Троянди надіслав він, і я злякалася. Я злякалася». «Кохана», – сказав Люїшим. Кохана, я був жорстокий, я був несправедливий до тебе. Я розумію, я все розумію. Пробач мене, моя кохана, пробач. Я так хотіла чимось тобі допомогти, адже тільки ці малі гроші я й могла заробити. І раптом ти розсердився. Я думала, ти більше не кохаєш мене, тому що я не розумію твоєї роботи. І ця місь Гейдингер, о... Це було жахливо. Люба, сказав Люїшем, для мене ця міс Гейденгер і мізинчика твого не варта. Я знаю, що заважаю тобі, але якщо ти мені допоможеш, о, я буду працювати, я буду вчитися, я зроблю все, що в моїх силах, аби зрозуміти. Кохана, шепотів Люїшем, кохана. Та ще вона. «Кохана!» Він почав каятися. «Я був негідником!» «Я покінчу з усім цим!» «Я покінчу з усім цим!» Він притягнув її в свої обійми і поцілував. «О, я знаю, я дурна!» – сказала вона. «Ні, це я був дурний. Я був жорстокий, безрозсудний, весь день сьогодні. Я думав про це, кохана. Мені нічого не треба, крім тебе». Якщо ти будеш зі мною, все інше не має значення. Просто я рознервувався і наговорив грубости. Усе це через роботу і нашу бідність. Кохана, ми повинні триматися одне одного. Весь день сьогодні це було жахливо. Він замовк. Вони сиділи, тісно притулившись одне до одного. «Я кохаю тебе», – сказала вона, обіймаючи його. Я так кохаю тебе. Він притягнув її до себе і поцілував у шию. Вона притулилася до нього. Їхні губи зустрілися. Свічка, що догоряла, спалахнула яскравим полум'ям, замерехтіла і разом згасла. Повітря було насичене солодким ароматом троянд.